Rahimani wa rahimakumullah Kita masih pada bab Istiglalu salaf Lilwakti Fi mudarasat al Bab Tentang bagaimana salaf Memanfaatkan waktu Untuk belajar Pertama dibacakan Ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Yang dikelarakan Bukhari dalam sahihnya Dan juga tirmidhi Niamatani Magbunun fihima kithiru minal nas Asyhatu al-fara'ah Dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesempatan dan kesehatan, kesehatan dan kesempatan. Dengan hadis ini para Salafus Shaleh sangat memperhatikan kesempatan, tidak membuang-buang waktu. Yang kedua hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Shaybah dan juga Imam Al Hakim dan hakim mensahihkan dan disepakati oleh Imam Al-Dahabi rahimahumullah Allah merahmati mereka para ulama iaitu hadis: ikhtanim khamsan qabla khamsin ambillah kesempatan lima sebelum datang yang lima masa mudamu sebelum datang masa tuamu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu kecukupanmu sebelum datang kefakiranmu dan Masa kosongmu Sebelum datang masa sibukmu Ini juga Yang menyebabkan mereka Pada salafus salih Sangat memperhatikan waktu Karena diperintahkan untuk khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan yang lima Sebelum datang yang lima Maka dari wayatnya dari Al-Mu'afa Ibni Zakaria, Rahimahullah Dari baubi ashabi Abi Ja'farab Tabari dari beberapa sahabat Ja'far al-Tabari Ini yani Abu Ja'far al-Tabari Rahimahullah Wakanan bihadrati Abu Ja'far al-Tabari Qabla mautihi bisa'ah Iaitu Ketika Abu Ja'far al-Tabari Didatangi Kematiannya beberapa saat sebelum Wafatnya Anahu zakaralahu Ad-doa An Ja'far ibn Muhammad Sebenarnya disebutkan kepadanya satu doa yang didiwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad. Maka Abu Ja'far Tabari menyatakan atau dikatakan Istad'a mehbaratan wa sahifatan pakatabahu. Dia meminta. Istad'a meminta. Maka beliau meminta mehbarat tinta dan lembaran kertas mehbarat itu tinta dan ada penanya untuk menulis. Ya. fakat tabahum maka dicatatnya doa tadi yang dia baru dapatkan riwayatnya dari Ja'far bin Muhammad faqila lahu maka dikatakan kepada beliau kepada Abu Ja'far ath-Thabari "A al-hal apakah dalam keadaan kamu seperti ini kamu mencatat hadis" dijawab faqala yandhi للإنسان ألا يدأ اقتباس العلم حتى الممات. سمستينها. قتَب أبو جَافَر الطَّبرِي سمستينها. عندما كلاسَسَ شخصٌ ما هذا كلاسَسَ شخصٌ ما هذا كلاسَسَ شخصٌ ما هذا كلاسَسَ شخصٌ ما هذا كلاسَسَ شخصٌ ما هذا كلاسَسَ شخصٌ baru هذا كلاسَسَ شخصٌ ما هذا كلاسَسَ شخصٌ ما هذا كلاسَسَ شخصٌ ما هذا كلاسَسَ شخصٌ Walaupun setelah itu berapa satu dan dia akan mati. Ketika ada yang tanya afi ya ba apakah kamu keadaan seperti ini masih mencatat hadis? Dia jawab iya, Semestinya Yang namanya mencari ilmu itu sampai mati. Lihat ada qaul bin 'azakumullah dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan akan wafat, masih mencatat hadis. Bisa dibayangkan bagaimana kalau dalam keadaan sehat. Semangat beliau dalam mencari ilmu. Demikianlah keadaan pada salah fusalah. Diriwayatkan pula dari Abu Ibrahim dari Ibrahim ibn Jarrah al Kufi, rahimahullah. Marilah Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim. Abu Yusuf yang namanya Yaqub bignya Ibrahim sakit pada satu hari. Fatahi tuh maka aku datang menjenguknya Kata Ibrahim ibn Jarrah, aku datang menjeruk Abu Yusuf. Fawajadtuhu mughma 'alayhi. Maka aku dapati dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mughma 'alayhi artinya pingsan, tidak sadarkan diri. Falamma afaqa qala li. Ketika sadar dari pingsannya, bangun dari ketidaksadarannya, dia berkata kepadamu, kata Ibrahim bin Jarrah. Ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alati kaza? Wahai Ibrahim, apa pendapatmu dan apa yang kau katakan tentang masalah ini? Nanya tentang ilmu. Tukar ilmu. Apa kau pernah dengar masalah ini? Apakah kau punya sesuatu ucapan tentang itu? Maka dijawab oleh Ibrahim nil jarrah yang sedang menjenguknya. Fi hadhihi apakah dalam keadaan seperti ini kamu mesti tanya masalah ilmu? Kala dia menjawab Walaksa diralik. Nadekus, la alloh yanzju bihi najin. Gak mengapa? Belajar, kata beliau. Walaksa diralik. Tidak mengapa demikian. Nadekus, kita mempelajari ilmu walaupun dalam keadaan mau sekalipun. La alloh bihi najin. Siapa tahu? Ada orang yang selamat karena ilmu tersebut yang didapatkan di akhir hidupnya. Siapa tahu? Akan selamat orang yang selamat dengan اي motor tersebut. Sadaqallah. Benar sekali demi Allah apa yang dikatakan oleh beliau Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim rahimahullah bahwasanya kita pelajari ilmu walaupun kita dalam keadaan sadar, sangat sakitnya parah bahkan sampai tidak sadarkan diri. Kemudian sadar kembali dia bertanya tentang ilmu, apa yang kau katakan tentang masalah ini, tentang masalah itu. Kemudian ketika ditegur Afi mid lihat di hal Apakah dalam keadaan seperti ini kamu masih berbicara hadis? Dia jawab. Mengapa sedih dalik? Tidak mengapa. Bahkan kita belajar, bisa jadi akan selamat orang yang selamat karena ilmu tersebut. Bisa jadi akan selamat orang yang selamat. Bagaimana kira-kira? Orang itu misalnya ada yang salah dalam memahami perkara, atau ada yang menyimpang dalam satu pendapat. Ketika akan wafatnya kemudian dia tanya apa yang kamu katakan tentang pendapat ini dia jawab bahawa dalam hal itu ada hadis hadis iya hadis sahih diceritakan dalam ini selamanya aku belum pernah hadith. dengar dengan hadis tersebut astagfirullah berarti aku kemarin salah aku bertaubat kepada Allah kemudian wafat selamat abang selamat selamat dia ya. karena dia berhasil memperbaiki dan dia sempat bertaubat ketika akan wafatnya dengan ilmu yang disampaikan di akhir hidupnya. Dengan hadis yang disampaikan di akhir hidupnya, sehingga kata beliau lah, pak Said tidak mengapa kita memanfaatkan waktu walaupun kita sudah dalam keadaan seperti ini. Siapa tahu kata dia, la alahu yang najin, bisa jadi akan ada yang selamat, karena ilmu yang didapatkan di akhir hidupnya selamat, karena dia mengetahui ternyata apa yang dilakukan kemarin salah, sempat beristighfar, sempat bertaubat. Lihat bagaimana para salafus sahleh memanfaatkan waktu walaupun dalam keadaan sangat kentingnya. Bab berikutnya bab tentang alam ahli sunnah tanda-tanda ahli sunnah atau ciri-ciri ahli sunnah. Kalau Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ dibawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 157 الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولُ mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah s.a.w النَّبِيِّ Ummi. ini ciri pertama dari ciri Ahli Sunnah <tugasih> الَّذِينَ <kuasa> يَتَّبِعُونَ الرَّسُولُ yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-nabiy al-ummiyah yaitu mengikuti nabi yang ummi yang tidak membaca dan tidak pandai menulis. Alladhi yajidunahu maktuban indahum yaitu yang mereka sudah mendapatinya tertulis pada sisi mereka di dalam kitab-kitab mereka para ahlul kitab. Fi at-taurati wal injil di dalam Taurat dan dalam Injil Ya'muruhum bil ma'ruf yang Rasul Nabi yang ummi tadi memerintahkan kepada yang ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar dan mencegah dari kemungkaran kemunkar wa yuhillu lahum menghalalkan untuk mereka yang baik-baik wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith dan mengharamkan yang jelek-jelek wa -jelek. ya'dhu 'anhum dan menggugurkan dari mereka perkara yang berat atas mereka, ini yani melepaskan dari mereka kesusahan mereka, wal aqlal dan melepaskan belenggu belenggu alatikanat aleihim, belenggu belenggu yang ada pada mereka, maladina amanu bihi, wa azzaruhu, wa nasaruhu, wa tabaun nuro aladzi anzil ma'ah, ulaiikum almuflihun, maka kata Allah. Orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Rasul, wa azzuruhu dan mendukungnya, wa nasaruhu dan membela nya, wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflih, orang-orang yang akan mendapatkan falah. Berapa disebutkan ciri-ciri Ahlussunnah di dalam, kita, dalam ayat ini? Pertama, yaitu Rasul. Mereka itibak pada Rasul. Disebutkan secara rinci di belakangnya. Apa itu itibak Rasul? Allahina amanubihiy, yaitu yang beriman kepadanya, mendukungnya, membelainya, dan mengikuti cahaya yang dibawanya. bawahnya. Inilah sunnah. Jelas, inilah yang dikatakan ahli sunnah, yaitu yang Allah katakan ulla ikahumun Merekalah yang akan falah. Yang namanya ahlusunnah bukan hanya pengakuan-pengakuan, bukan hanya pengakuan seseorang atau sebagian kelompok kami ahlusunnah kami ahlusunnah. Tetapi yang namanya ahlusunnah yang memiliki ciri-ciri seperti ayat ini, ciri-ciri seperti digambarkan oleh Allah swt dalam ayat ini, yaitu amanuh bihi wa azzaruhi wa nasaruhi wa taba'un nura ladi unzilamah. Yang namanya ahlusunnah al muflihun yaitu yang beriman kepadanya kepada nabi yang mendukungnya membela nya dan mengikuti cahaya yang dibawa olehnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian ayat berikutnya yang merupakan ciri-ciri ahlussunnah adalah Allah SWT berfirman di dalam surat ali imran ayat 182 yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu hari ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Kemudian Allah katakan: Wa amalalina nabiyyat ujuhum fafi rahmatillah huffiha khalidun. Adapun wajah-wajah yang putih, bersih, nanti pada hari kiamat, maka mereka lah fi rahmatillah. Mereka lah orang-orang yang ada dalam rahmat Allah. Huffiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Kata Ibn Abbas, radhiyallahu taala anhu, bahwa pihin tabiat wujud ahli Sunnah. Kata Ibn Abbas, ketika memutih wajah-wajah mereka, iaitu wajah-wajah ahli Sunnah, dan ketika menjadi hitam wajah-wajah mereka yang lain, iaitu wajah-wajah Ahlul bid'ah, ahli Sunnah yang berjalan di atas Sunnah, ahli bid'ah yang berjalan di atas jalan lain selain Sunnah, iaitu yang menyimpang sesat. Dari jalan Rasul Yang menyimpang jauh sesat Dari jalan yang gariskan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ibn Abbas menafsirkan ya wujuhu, Ketika wajah menjadi gelap Dan wajah menjadi putih yani Yang menjadi putih adalah wajah ahli sunnah Yang menjadi gelap adalah wajahnya Ahlul dalal Kelompok-kelompok sesat Ahlul bid'ah Khunibirina <tuh> azakumullah Khalim Abbas, ina tabiyatujuahli Sunnah wal Jamaah wa ulul ilmi. Dalam ribaht lain dikatakan, "Khalim Abbas, bahwa nanti akan memutih wajah-wajah mereka, yaitu wajah-wajah ahli Sunnah wal Jamaah, ahli Sunnah yang berpegang dengan Sunnah, ahli Jamaah adalah orang yang tetap bersama Jamaah kaum Muslimin, tidak mengkafirkan mereka." Tidak memisahkan diri dari mereka Tidak memerangi mereka Tapi tetap bersama mereka dengan penguasa mereka Ini mana al-jamaah Maka ahli sunnah harus diiringi dengan Wal-jamaah Ahli sunnah wal-jamaah Yaitu ulul ilmi Orang-orang yang berilmu dan beramal Al-alimun al-amilun Orang yang alim, berilmu dan amil, mengamalkan ilmunya. Inilah yang dikatakan orang-orang yang tabyaddu wujuh, yang nanti akan memutih wajah-wajah mereka di al-qiyamah. Qala Abdullah bin Umar, yaitu berkata dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa ayat tadi yaum tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh, qala kata bin Umar tabyaddu wujuh ahli sunnah akan memutih wajah-wajah ahli sunnah. Lihat, Ibn Umar pun mengatakan sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas, menunjukkan bawa tafsir ini adalah tafsir para Sahabat, bawa mereka memahami ayat ini bawa yang akan memutih wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah ahlu sunnah yang tetap berpegang dengan sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Imam Abu Utman Ismail Sabuni berkata Imam Abu Utman Ismail As Sabuni Rahimahullah. Di dalam kitabnya Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis, beliau berkata, "Wa ihda alamat ahli sunnah hubbuhum li a'immatis sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa auliya'iha." Maksudnya salah satu dari tanda-tanda ahli sunnah adalah cintanya mereka kepada imam-imam ahli sunnah dan ulamanya dan pembela-pembelanya -pembela dan wali walinya nya ini pembela-pembela sunnah Wali-wali Ahli Sunnah Mereka-mereka para imam dan ulama Ahli Sunnah Para tokoh-tokoh Ahli Sunnah Maka dikatakan Ahli Sunnah kalau memiliki ciri-ciri ini Apa ciri-cirinya? Cinta kepada para ulama Ahli Sunnah Kalau ada orang mengaku-ngaku Ahli Sunnah Tapi mereka benci kepada imam-imam Ahli Sunnah Maka orang ini tidak diterima pengakuannya sebagai Ahli Sunnah Kita tidak percaya pada ucapannya bahwa kami ahlu sunnah saya ahlu sunnah ya, dia berkata. Kenapa demikian? Karena ciri seorang ahlu sunnah pasti dia cinta kepada ulama ahlu sunnah. li aimmatul sunnah wa ulamaeha wa ansariha wa auleyaheha. Dan ciri berikutnya yang masih berkaitan dengan ini, yaitu ciri yang sebaliknya dan pasti akan benci kepada ahlu lidah watbalalah kepada kelompok-kelompok sesat akan benci kepada para pengacau-pengacau agama dari pemikiran-pemikiran sesat apakah Mu'tazilah ataupun Syiah Rafalah ataupun kelompok-kelompok Khawarij aliran-aliran teroris yang mengaku sebagai ahli jihad kita benci pada mereka dan ini juga ciri ahli sunnah siapa yang cinta kepada mereka maka dipertanyakan ke ahli sunnahannya Karena yang ahli sunnah akan cinta kepada ulama ahli sunnah dan akan benci kepada tokoh-tokoh kesesatan. Pasti akan benci kepada mereka-mereka mereka yang merupakan kelompok-kelompok sesat. Bukutulung li ahlil bida'i alladhina yad'una ilan nar. Ahli sunnah pasti akan benci kepada ahlul bid'ah ah kelompok sesat yang mengajak kepada nar. Yang mengajak kepada api neraka. Berkata Al-Hasan Ibn Ali Al-Berbahari Rahimahullahu ta'ala Ida ra'ayta al-rajul yuhibbu Aba Hurairah Wa Anas Ibn Malik Wa Sayyid Ibn Khudair Fa'alam anahu sahibu sunnah insha Allah. Dia tucapan Hassan Ibn Ali Al-Berbahari Imam Imam Ahli Sunnah Imam Al-Berbahari Kata beliau Jika engkau melihat seseorang cinta kepada Abu Hurairah dan cinta kepada Anas bin Malik, cinta kepada Utsayb bin Khuzaim, tiga sahabat yang mulia yang dibenci oleh kelompok sesat Syiah rahimahullah. Kalau ada seorang yang cinta kepada sahabat-sahabat tersebut, fa'lam annahu sahibus sunnah, ketahuilah bahwa orang ini ahli sunnah insyaallah. Karena ciri yang paling menonjol terlihat, cinta kepada sahabat-sahabat, khususnya Abu Hurairah. Karena Syiah ahrafu paling benci kepada Abu Hurairah demikian pula para rasionalis para orientalis, paling benci pada Abu Hurairah juga fardun azukumullah maka kalau seorang cinta kepada beroroh ini ciri kalau dia adalah ahlussunnah Sunnah. idza raita arrajul yuhibbu ayub ayad saqtiani wa ibnu aun wa yunus ibnu umayd wa abdullah ibnu idris al-auji wa sya'bi wa malik wa Yazidi bin Zurai' wa Malik bin Muad wa Wahb bin Jarir wa Hammad bin Salama wa Hammad bin Zaid wa Malik bin Anas wal Anza'i wa Za'idah bin Qudamah fa'lam annahu sunnah demikan pula kalau ada sesorang yang mencintai imam-imam ahlu Sunnah ucidai yulus thiyani mencintai Ibn Aun mencintai Yunus bin Ubaid Abdullah bin Idris al-Audi dan Syabi dan juga Malik bin Migwal Yazid ibn Zulayy Malik bin Mu'ad dan Wahab bin Jarir Khamad ibn Salama, wa Khamad ibn Yazid ibn Zaid Dan Malik ibn Anas Imam Malik wal Awza'i Imam al Awza'i dan Zaidah ibn Qudamah juga Imam kalau sudah pada mereka para ulama Ahli Sunnah فa'alam anahu sahib Sunnah maka ketahuilah bahwa orang itu pun Ahli Sunnah insyaAllah wa idha ra'i barajul luhibu Ahmad ibn Hammad Demikian pula kalau seseorang cinta kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan cinta kepada Hajjaj bin Minhal dan Ahmad bin Nufar dan zikrahum bi khayrin menyebutkan mereka dengan kebaikan qala bi dan berkata dengan ucapan mereka fa alam annahu sahibus sunnah insyaallah kadang siapa yang cinta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cinta kepada Imam Syafi'i rahimahullah cinta kepada Ibnu Qayyim rahimahullah dan zikir kepada ulama ahli sunnah Maka mereka adalah ahlus sunnah. Fa'alam annahu sahibu sunnah insyaAllah. Demikian ya kudidina azakumullah. Ciri ahlus sunnah adalah pertama dia mengikuti Rasul, mengikuti sunnah, membela Nabi, cinta pada sunnah. Yang kedua nanti mereka adalah orang-orang yang akan putih wajah-wajah mereka. Yang ketiga, bahawa mereka pasti akan cinta kepada imam-imam ahli sunnah dan para ulama ahli sunnah. Pasti mereka akan cinta kepada para sahabat, kepada tokoh-tokoh tabi'in, kepada tokoh-tokoh ulama dari tabi'in-tabi'in, dan tokoh para imam-imam ahli sunnah sepanjang masa. Siapa yang cinta kepada mereka, maka dia adalah ahli sunnah insyaAllah. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada, pada kajian mendatang. Bismillah Biaran-anakam. Subhanallahum. أشهد أن لا إله إلا الله وأشكرك وأعطيك السلام